Zaltoki itxonetan Arbide dezilar bat deitzen da tel konfinamendu konfinmendu garai ontan sortu duen kantu berria Jose Luis Otamendiren hemen hitzak musikatu ditu eta Fernando Belazquez konpositoen Getxotarrak orkestrazioa egin duera izan ere proiektu hontan Zumaiako Zaere ude Sinfoni eta orkestrak eta Bilboko koral elkarteak parte hartzen baitute. ba, etorkizunera begira i den kantu hoi buruz mintzatu zaigu. Bai, horre atidia dene, hasi eran, hasi bueno, tantu bat komposatzen, horretarako, ko selu direkin tamen direkin, eskuseskudilina izbera letra onzen eta ari melodiarekin eta eta gero, eh, Fernando Velazke, ingurretu zitzaegun baitare, batean galagoa, ba, bueno, sorpuntza berri batean parte hartzeko, Eta, bueno, Tarnal Novela, orkesta azuzendaria eta, bueno, hainbat, pelikuletako zueñu handa egin dituena da, eta, ada, eta berak ezagutzen zituen orkestrakoak eta korukoak eta eta peskatera izan da koordinazioa hori egin duena eta bai, ba, hundar, iurro gai lagunetik gura, lagunetan dere bere gailu grabatutako irudi eta audioz lapa da lan kolektiboa eta oso oso derra izan da bere prozesu guztian zehar eta maizari dago kionezera irudite zait baxo zer dira izan da, bai, jasen, e, bat placer bat izan da. Ida kritiko bat egiten duen kantua ere bada? Ba, dudari gabe, horre askenean, ba, kompartitzen genuen ikuspegi bat, eta da, bueno, ba, goena huntara, ekarri gaituzten, ba, hainbete ekin bide, ba, sinitu guda errepikatut, da, bide, da, horretxatu behar begula ari den guzti hau bat bizkat emetik gateratzen garenean ba beste nun baiterantza diratzeko ez eta eta ilute zaitkantuan hori horre egiten zailuela referentzia batetik horain arte jarra hitutugun bide batzu koestioan jartzen dira, salantzan jartzen dira eta baiz talde batetik, bizkat egiten zailo deia emetik ateratzekoan ba, ba borrokan jarraitzea ali ez da ba mundu justuago baten e, alde eh egulotan arabidez irakurri dut bueno tenbibe ekologikoaren aldeko apostu bat ez da bizkate jasangarritasunrean eta oinarritua eta bueno ego daitezke besteekin gire batzu baitaren norabide hortan bultzatuko luketenak ez da eta iru itza hori ba, egiten diola bizkat txaropenari dei kantuak bazen gure naia bizkate animoak eta Aztintzea, baina ez era e, utxal batean, edo, edo debaldeko era batean, ez da baizik, eta, bueno, guazen hemen e, indarra jartzen da, eta, eta borroka egitera, borroka zilar bat, azkenean, bueno, aukera bere biziko bat dautu agulatuko, eta hau kresi bat bezala ulertu beharrean, e, aukera bat bezala ulertu behar dugu ba, mundu hobe baten alde egiteko, Oizago da, e, ingresgarriena, nortakako lan egin behar da, eta borroka egiten garri bat da, barri gabe. Arbi bat kantua eta bideoklipa ere, ikus gai duzue internetan. Ako